el előadniuk, és láttam, hogy elkezd könyvátyolosodni a szeme, és visszámlékezni valami olyan dologra, ami annak idején őt elindította Isten felé. És ö, aztán utána ők elmentek, nem, nem akartak erről ö, beszélgetni. Nem valami betegség a torkomnak, szerintem. <gül> és ö, csak érdek érdekes volt a történet. Hogy miért mondtam el, el fogjuk érni azt a pontot a mai tanításban, amiért meg fogjátok érteni, hogy miért mondtam el ezt a történetet. keresztelő Jánosról lesz szó, egy kérdésről lesz szó, és egy válaszról. Egy kérdésről, amit keresztelő János tesz fel Jézusnak, és egy válaszról, amit Jézus ad neki. Elolvasom a János, Máté evangéliumának a 11. fejezetéből az első 19 verset. Amikor Jézus bevégezte a 12 tanítvány útbaigazítását, útba tovább ment onnan, hogy tanítson és igét hirdessen a városokban. Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente tanítványaival. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Jézus így válaszolt nekik. Menjetek és mondjátok el Jánosnak, amit, amiket hallotok és láttok. Vakok látnak és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketeket hall, hall, süketek hallanak, hallottak, támadnak fel, és szegényeknek hirdetik az evangélium, és boldog az, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor azok elmenőben voltak, elkezdett Jézus beszélni a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingattan átszállat látni? Ugyan miért mentetek ki? Puharuhákba öltözött embert látni? Hiszen akik puharuhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. De hát miért mentetek ki? Profétát látni? Azt láttatok, sőt, mondom nektek, profétánál is nagyobbat. Ő az, akiről meg van írva, íme én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Bizony mondom néktek, nem támadt asszonytól születettek között nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb a menye országában, nagyobb nála. Keresztelő János napjaitól mostanig a menyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni. Mert minden proféta és törvény János idejéig profétált, és ha akarjátok, fogadjátok el ő Illés, aki eljövendő volt, akinek van füle haja. De kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonló azokhoz a gyermekekhez, akik piacon ülnek, és ezt kiáltják a többieknek. Furújáztunk nektek, és nem táncoltatok. Siratot énekeltünk, és nem gyászoltatok. Mert eljött János, aki nem eszik, és nem iszik, és ezt mondják, ördög van benne. Eljött az ember fia, eszik és iszik, és ezt mondják, íme falánk és részekes ember. Vámszedők és bűnösök barátja. De cselekedetei által nyer igazolást a bölcsesség. Mátkozzunk. Jézus, köszönjük a Te igédet, köszönjük neked azt, hogy, hogy Te ma egy üzenetet készítettél el számunkra. Uram, kélek adj nyitott szívet nekünk, add a Te szent lelkedet, Uram, engem is Te erősíts meg a Te lelkeddel, Uram, és nyítsd fel, Uram, azt, amit Te mondani, Te üzenni akarsz ma reggel. Köszönjük, Uram, hogy Te jó vagy, a Te akaratod az, hogy, hogy nekünk jó legyen és mi a Te kezedbe legyünk, és a Te oltalmadba legyünk, Uram. Ha kell, fegy meg minket, Uram, a Te ígéddel, ha kell, bátoríts minket a Te ígéddel, Uram. Köszönjük, hogy a Te kezed az nagyon jól tud formálni minket, nagyon jól tud, tud úgy alakítani, gazdagítani, mecceni, hogy, hogy szépek legyünk. Köszönjük neked, Uram, a Te te szeretetedet. Amen. Szóval Keresztelő Jánosról. Az első három verset, hogyha elolvassuk, akkor arról értesülünk, hogy Jézus munkában van, és gyógyít, tanít azokban a városokban, ahol a tanítványok laktak, és megjelennek tanítványok, mégpedig Keresztelő János tanítványai, akik feltesznek egy kérdést, hoznak egy üzenetet Jánostól, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. Kicsit megnézve a szereplőket, az első ilyen szereplő, akiről ebben a fejezetben elég sok szó esik, maga keresztelő János, és a Márk evangéliumának Első fejezetében ezt olvassuk Jánosról, történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Ki is volt ez a János. A János maga a szó, amivel illetik őt, hogy ez a keresztelő János, leginkább ez bemerítő Jánosként, és itt nem teológiai vagy felekezeti viták között, hanem szeretnék itt igazságot tenni, csak azért a bemerítő szó jobban illik rá, mert a baptiszó görög szóból ered, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy alámeríteni, valamit úgy beletenni, mondjuk egy, ez egy kelme, kelmefestő szakszó, tehát hogy beletenni egy kelmét egy folyadékba, és az a folyadék az átjárja ezt a kelmét, és megfesti. De majd erről is egy kicsit később, Azért próbálok rövid lenni. Jánosnak az első szolgálata volt a bemerítés ugye a bűnök bocsánatára. Vagyis, hogy egy fordulat álljon be az emberek életében. Hogy csináltam az addigit, és elérkezek egy pontra, ahol döntenem kell, és el kell mennem ehhez az emberhez, hogy bemerítsen engem. Miért is volt erre szükség? Az akkori vallási vezetők mindannak ellenére, hogy a az áldozatok, a törvények, a proféták, az összes tanítás nagyon egyértelműen ö, hordozta Isten üzenetét, azt a bűnbocsánat üzenetet, hogyha vér kiontatik, és ugye itt az áldozati állatokra ö, kell gondolni első körben, akkor a bűnök megbocsáttatnak, és ö, ehelyett egy nagy... Ö, Áldozatbiznisz volt akkoriban, és a vezetők leginkább a hatalmukkal voltak elfoglalva, vagy éppen a farizeusok, akik azzal voltak elfoglalva, hogy valami új és még nehezebben követhető tanítást kalapáljanak össze. És ezek a, az emberek, ezek a vezetők mellett a nép nem igazán kapott abból a lényegi tanításból, abból a lényegi, iránymutatásból, hogy a bűnök bocsánata az egy nagyon fontos dolog és működő dolog lehet az ember életében, És Keresztülő János, ha úgy tetszik, ezért is volt nagyon népszerű. Egy olyan szükséget hirdetett, amire nagy szüksége van az embernek, hogy az bűnei megbocsátassanak, és, és lelkileg szabad legyen. Volt egy előzménye is a bemerítésnek, azt a történetet minden zsidó akkoriban nagyon jól ismert, egy Naamán nevű arám, Hadsereg parancsnok, aki Elizeus életében élt, és leprás, tisztátalan lett, és a történetet nem mesélem el részleteiben, a lényeg az volt, hogy ennek az embernek hétszer meg kellett merítkezni a Jordán vizében. És ez nem egy ilyen, nem egy ilyen zsidó, nacionalizmus, hogy ugye a Jordán, a, mert az egy jobb folyó, mint az összes többi. Itt in, arról volt szó, hogy ennek az embernek ennek meg kell tennie egy útat, ennek az embernek meg kell hoznia egy lényeges döntést az életében, és nem kis dolog a bemerítkezés. Tehát nem csak egy pancsolásról van itt szó, hanem egy olyan dologról van szó, amikor az ember életében egy döntés és egy jelentős fordulat áll be. De hol is kezdődik ez az egész dolog, a bűn. A bűn miatt van szükségünk arra, hogy Isten kimentsen minket a bajból. Maga a bűn értelmezése, ugye, ha végfutok az interneten vagy a sajtóban a akkor szép számmal lehet találni különböző, mondjuk úgy, hogy bűnözőket és bűnöket, ugye a bándikata gyilkosát most ítélték, életfogytiglanra, és van még néhány ilyen ember. De hol kezdődik a bűn? Jézus a hegyi beszédben azt mondja, hogyha valaki, valaki kívánsággal tekint egy másik asszonyra, már akkor paráznaságot követett el, vagy hogyha valakit csak szidalmaz, már akkor gyilkosságot követett el. Nem túlzás ez? Nem, azért, mert a bűngyökere a szívünkből ered, és hogy Pál apostol, a Pál a nagy missziós apostol ír magáról, mint egy gravitációs dolog húzza le az életünket. Így ír a római levélben erről, mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul a a tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítéltestből? Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. Hol kezdődik a bűn? Előbb volt róla szó. És hol kezdődik a bűnbánat? Ez a baptiszó, bemerítés szó, nagyon jó erre. És azt gondolom, hogy aki arra szánja magát, hogy bemerítkezzen, ha csak nem viszi az adott gyülekezeti szokás, Reméljük, hogy egyre kevesebb van ilyen, vagy kevés van ilyen. Én hiszem azt, hogy ezeknek az embereknek az egy döntés az életükben, hogy valami volt eddig, és szeretném, ha nem ez lenne eddig. És ez a bűn kérdése. Szeretném, ha a bűneim megbocsáttatnának, szeretném, hogyha új életem lenne. A bapti szó, szó, ez egy ö, ö, bemerítés ö, szó a kelmefestés ö, szakszótárában, ez egy nagyon jó, nekem ez egy nagyon jó üzenet, hogyha odadom magam Isten kegyelmében, odadom magam annak, a, annak az áldásnak, amivel Isten engem újjá akar formálni, el akarja venni a bűneimet, és meg akar áltani, be akar tölteni, át akar járni akkor ez az alámerítkezés. Természetesen ugye az ottani víz csak kis mennyiségben hatol be az ember szervezetébe, amikor valaki bemerítkezik, de maga az egész előtte és utána nem úgy jövök ki, mint ahogy bementem. Kép az elég beszédes és elég jó az ember számára, hogy átélheti ezt a dolgot. És ugye azért van erre szükségünk, hogy Isten változtassa meg a életünket, mert nekünk igazándiból nincs módunk kompenzálni semmilyen jóval azt a rosszat, ami bennünk van. Egy dolgot tudunk Istennek adni, egy magunkat, a koszos szívünket, és ő tud azzal valamit kezdeni, mondjuk úgy, hogy alapanyagot tudunk Isten számára biztosítani. János az útkészítő. Jánosnak az egyik nagyon fontos szolgálata amellett, hogy a nép felé szolgált a bemerítés szolgálatával az útkészítés, hogy Jézus úgymond előfutára legyen egy ilyen kicsit bénaszóval kifejezve. Malakiás könyvében olvasható ez, én pedig elküldöm hozzátok illés prófétát, mielőtt eljön az úrnak nagy és félelmetes napja. Én majd elküldöm követemet, aki gyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az úr, aki után vágyottok, a szövetségkövete akit kívántok. Jön már, mondja a seregek ura. Illés öltözéke, illetve János öltözéke hasonlított illés öltözékére. Ugyanez a szőrruha ez a városon kívüli, vagy közösségen kívüli életmód, bőröv, és ez egy üzenet volt, és ez egy üzenet volt, hogy amit Jézus mond is, hogy ha akarjátok, fogadjátok el, Keresztelő Jánoson mondja, hogy ő illés. Nem azért, mert ő valójában illés volt, hanem abban az értelemben volt ő illés, hogy előkészítette, és mint egy a nyílnak, a Jézusra mutató nyílnak a vége volt, Keresztelő János itt van, megjött, megérkezett a ti megváltásotok, megérkezett a ti messiásotok. És ezért ez a párhuzam, illés és Keresztelő János között. Az útkészítés, hogy az úton nem csak iránymutató, Jelző táblák vannak, hanem az utat azt egyengetni kell. Hát ö, ö, megmondom őszintén a mai nap, vagy a, hát a, ezekben a napokban nekem is van részem ebből, igaz, hogy csak egy kis kerti ösvényt kell legyengetnem, bár a, ta, a talaj némileg agyagos. Ugye az útkészítés egyik érdekes tulajdonsága az, ahol sok van, onnan el kell venni, ahol pedig kevés, onnan meg be kell tölteni. Ezek általában az ilyen kerti utakat is így javítják. Nem kis munkával jár ez, és nem kis figyelemmel, hogy benézze az ember, hogy hol van egy kis púp, hol van egy kis gödör. Ugyanezt tette János is, ahol sok volt onnan elvett, ahol pedig kevés volt oda rakott. Sok volt Heródesnél. Sok volt ugye az a dolog, hogy milyen parázna kapcsolatban él Heródiással. Sok volt Heródesnél, elvett onnan... Valószínűleg beszélt ellenük, mert nem csak, nem csak simán dugták őt börtönbe heródesék, hanem, hanem azért, mert keresztelő János szóvá tette ezt a bűnös kapcsolatot. Hát, ha így, szoktam mindig egy viccel megletni benneteket, egy szóviccel hagylapják meg benneteket, most ugye heródes és heródiás számára a bemerítő kimerítő lehetett. És ahol kevés volt, oda pedig rakott János, hogy a bűnőik súly alatt nyögő nép, az hiányoz, hiányolt valamit, semmilyen segítséget nem kaphatott a vallási vezetőjüktől, és ezért tette azt a szolgálatot, hogy hívta az embereket megtérésre, a bűnök bocsánatára, bemerítkezésre. És nagyon fontos az ugye, hogy keresztelő János rámutat Jézusra, a János evangéliumában olvashatjuk. Másnap János látta, amint jön felé, és így szólt. Íme az Isten bárány, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam. Utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Tehát utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, a lélek leszállt az égből, mint egy alamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látod a lelket leszállni, és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Jézusra mutat rá, a bűn és a bűnbocsánat kérdése önmagában önmagában még nem működne, tehát a bűnből való megtérés és a bűnbocsánat nem működne akkor, hogyha nem lenne egy hely, ahova a bűnöket le lehet tenni. Nem lenne egy hely, ahol a bűnök elhamvadnak, nem lenne egy hely, ahol a bűnök bocsánatot nyernek. És Jézus Krisztusra mutat rá, ő az Isten báránya, ő hordozza a világ bűneit, ezt mondja, és a bűntől való szabadulás egyetlen útja Jézus Krisztus. Ugye szépnek tűnhetnek a különböző keleti vallások, ilyen jópofakis követői, akik próbálnak ugye mantrázni, meg nem tudom micsodázni, hogy ugye úgy átszellemüljenek meg mások legyenek. Hasznosnak tűnhet bizonyos cselekedetekkel ellenszolgáltatást nyújtani a bűneinkért, de ezek semmik. Egyszer hallottam egy tanítást, ahol azt mondta a tanító, hogy tudjátok, ha a bűnünket mi akarjuk kompenzálni és hozni valamit ellenszolgáltatásként Isten elé, az olyan, mint egy kupac, meleg. Büdös ürülék. Tehát semmi. Az Isten előtt semmi. Azt mondja az ige, hogy vérkiontása nélkül nincs bűnbocsánat. És Jézus Krisztus az, aki meghalt, értünk. Ő az, aki a vérét adta, értünk, hogy nekünk életünk lehessen. És a Bibliában van egy másik rész is, ahol egész pontosan erről szól, hogy mennyibe került. Mennyibe került az, hogy bűnbocsánatuk legyen, hogy ez a mai világban is minek fogalmazódik. Oké, okay, kínálják, de mennyibe kerül? Rengeteg kifizethetetlen, Jézus kifizette. A bűnbocsánat terhét Jézus kifizette, bűnter, adósság terhét Jézus kifizette. Egyetlen kulcsa a bűnből való szabadulásnak Jézus. És egy nagyon jó képez a Lukács evangéliumában, egy párhuzamos evangéliumban még jobban e, kijön az, hogy Jézus, amikor ez az egész történik, amikor jönnek a tanítvány, János tanítványa is kérdezik őt, akkor Jézus legnagyobb munkába van benne. Hirdeti az evangéliumot és gyógyít. És, és nekünk ilyen istenünk van. Egyszer valakitől azt hallottam, hogy a keresztényeket azért nem szereti, mert, e, mert az egész egész csak egy ideológia. Lehet ezt gondolni, persze. Kérdés, hogy mi a valóság. És ami, a, ami egy nagyon bíztató dolog, a Timóteushoz írt első levélben, Istenről mint egy cselekvő, mint egy, mint egy értünk most is küzdő és mindent megtévő Istenről olvashatunk, Isten, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is, Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus. Közbenjáró, aki, aki, ugye sokszor ábrázolják, hogy Jézust a trónon ül. Kimerevített kép, ugye több száz éves templomba, így van, ma is, ott ül, és nem csinál semmit, ugye? Ez egy kép, egy jó kép önmagában, mert hiszen arról beszél, ami igazság, hogy Jézus valóban az atyához ment, és az atya jobbján ül, de tudnunk kell, fontos tudnunk azt, hogy Jézus ma is közben járól, folyamatosan közben jár a mi bűneinkért. Folytassuk a négyes verstől. Jézus így válaszolt nekik. Menjetek, és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium. És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor azok elmenőben voltak, elkezdett Jézus beszélni a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingatan átszállat látni. Ugyan miért mentetek ki? Puharuhákba öltözött embert látni? Hiszen akik puharuhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. De hát miért mentetek ki? Profétát látni? Azt láttatok. Sőt, mondom nektek, profétálál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva. Íme én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Fókuszáljunk kicsit János kérdésére. Ha mi, azt gondolnánk, így a első... Gondolatról, hogy ez egy teológiai kérdés volt János részéről. Ült a börtönbe, bürtön, nem olyan börtön volt, mint ma, hogy kondízni lehetett, ugye meg ideje volt az embernek, és gondolkodhatott, filozófálhatott, és hogy vajon akkor az egész, nézzük az ószövetséget, az új szövetség, ugye még nem jött el, az még nem volt a kezünkben, de akkor ak ak ak talán ő az, aki akit várjunk, tehát most így beleillik, a... nem. Jánosnak ez egy egzisztenciális, komoly, húsba vágó kérdés volt, ő erre tette fel az életét. Erre tette fel az életét, Ez ül a börtönbe, és ezért várja azt, hogy kivégezzék. Mert szerintem akkor már ott volt a levegőben, hogy most táncolnia kellett a Saloménak, vagy nem kellett. Szóval így, így valamiért ugye, e, idővel lefejezték volna. És ez egy haldokló, egy halára váró embernek az egzisztenciális kérdése nem téves célra tettem -e fel az életemet. És a nehézségek között fogalmazódik ez meg gyakran az emberben is, bennem is megfogalmazódott már ilyen kérdés. És azért jó ez a kérdés, János részéről, kis hatásszünet addig iszom. Szóval azért jó a kérdés, mert Jézusnak teszi fel. És csak egy kis alkalmazás, tanítás, hogyha valamilyen kérdésem van, valamilyen hitbeli kérdésem van, bizalmatlanságom, megingásom, nagy kísértés van ma már arra, hogy klikkelj rá. Most már egyre gyorsabban bútolnak a gépek, az internet, internet is egyre gyorsabb, és ha kérdése van és bizonytalansága az embernek, egyre gyorsabban az internetre megy fel. Jézusnak tegyük fel a kérdést imádságban, csendben és lesz gyümölcse. De mit csinál Jézus? Ha figyeltétek Jézus ad választ keresztelő Jánosnak? Mond egy igent vagy nemet. Amit Jézus csinál, az az, hogy visszaviszi Jánost gondolatban arra a pontra, ahol János utoljára bizonyosságban volt. János ö, és nagyon jól ismerte azt az Ézsaiási proféciát, ami az Ézsaiás 35-ben van megírva. Így hangzik, mondjátok a remegő szívőeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Íme jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket. Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökelni fog a sánta, mint a szarvas, és a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztaságban, és patokok erednek a pusztában. Jézus egy üzenetet küld Jánosnak, mondhatnánk mai nyelven azt, hogy nézd meg, mi történik. Nézd meg, hogy mi történik. És János visszemélkezett, visszaemlékezhetett arra, hogy ő amikor pár évvel ezelőtt még Jézus meg se jelent, mint gyógyító, mint tanító, nem lépett színre, úgymond, akkor már ezt hirdette. És a sokaság, aki körülveszik ott Jézust, őket is visszámlékezteti Jézus. Egyszer megkérdezi tőle, tényleg mi volt akkor, amikor ti kimentetek Jánoshoz, oda a pusztába? Miért mentetek ki? És ugye ezért idéztem ezt a történetet az elején, mikor megkérdeztem ezt a bácsit, hogy miért tetszett annak idején elmenni? Miért tetszett úgy dönteni, hogy el, elmegy egy közösségbe? Jézus is megkérdezi a sokaságot. Miért mentetek ki Jánoshoz? Cél ingatlan nem az, vagy puha ruhába öltözött emberek embert látni. De hogy is? Hát nem azért mentetek ki, hát azok nem ott vannak. Ugye talán kicsit így viccesen is el tudom képzelni, Jézus, hogy viccesen kérdezte tőlük ezt. De mi volt a célja ezzel? Hogy visszavigye őket egy pontra, ahol valami Megszólítást kaptak Isten részéről. És akik kimentek Keresztelő Jánoshoz, egész biztosan valamiért kimentek. Nem, nem kíváncsiskodni mentek ki, hanem valami komolyabb dolog volt abban, hogy kimentek oda. És ö, ma is Istennek legfőbb vágya az, hogy, hogy visszavigyen oda, ahol szólt hozzánk valamit. Visszavigyen arra a pontra, ahol kaptam egy üzenetet tőle. A jelenések könyvében van egy ö, kis vers, jelenések kettőt. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki és térj meg. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki és térj meg. Van egy pont, van egy hely, hol szólt Isten, adott egy üzenetet, és sokszor, amikor... Ö, Annyi minden már összekuszálódik az életemben, amikor olyan sok minden dugába dől, ami annyi, amikor annyi minden nem működik, akkor lehet, hogy egyszerűen, egyszerűen meg kéne keresni ezt az üzenetet, letisztítani, lefújni róla a port, és megnézni azt, hogy mi volt az, amit Isten üzen nekünk. Ez a rész tartalmaz egy boldog mondást. A, Boldog mondások nem itt vannak, ugye, hanem kicsit előrébb, hegyi beszéd elején. Boldog mondások közül az egyik így hangzik, boldog, aki nem botránkozik, meg én bennem. Mégpedig ez itt hangzik el, Jánosnak üzeli. Ez speciálisan, nekünk is szól, de ez egy jó alkalom, hogy kifejezetten Jánosnak küldje ezt a boldog mondást Jézus. Boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Miről is szól? Megbontránkozni Jézusban. Jézusban sok ok miatt meg lehet botránkozni. Mondanék néhányat, jó? Jézus az, aki. Jézus az Jézus. Jézus ő Jézus. Ugye, nagyon sokszor csinálunk magunknak Jézusokat. Jointozó hippi, ugye? Nem tudom, melyik, melyik az a műzikel, úgy, de műveletlen vagyok, amiben... Her, úgy, úgy van, Her. Na, akkor, akkor vagy, a, vagy bizonyos templomok meghitt festményfigurája, vagy egy szigorú kemény, fakabátos tanító. Különböző stílusú Jézusokat tud magának az ember csinálni, de el kell fogadnunk, hogy Jézus, Jézus. Meg kell ismernünk őt. Nem egy, nem egy figuráról van szó, nem egy emblémáról van szó, hanem Isten fiáról van szó. Jó ez a hasonlat a és Jézus ö, magáról mondja, így a Náddal kapcsolatban, a ilyen növényeket ö, veszünk, kis növény határozó, hogy ö, ő az, aki a megrepet nátszálat nem töri el. És ez, a, ez, a, és ez az ő szíve, ez az ő tulajdonsága. ugye amikor mi egy hajléktalant vagy egy alkoholistát látunk, sokszor bennünk is bennünk van, de a világban még inkább, hogy hibás. persze Ő tehet róla, vagy ki tehet róla. Ugye? Ő tehet róla. És mert mindenki a maga szerencséjének, kovácsa, ő tehet róla. Jézus ezzel a üzenetével, hogy ő a nem nátszálat nem töri el, a pislákoló mécses nem oltja el, ezzel azt üzeni, hogy ő építeni akar, ő megmenteni akarja még az utolsó lehetőséggel is azt az embert, azt a bűnöst. Következő pont, megbotránkozási lehetőség Jézusban, kiváló megbotránkozási lehetőség, ő él. Minap, talán két hete hallottam a munkahelyemen fél füllel, hát szerintem húsvét után volt, hogy hú, mi is volt az, hogy... A lényeg az az volt, hogy, hogy valaki jár Isten tiszteletre, és akkor hogy, hogy mit üzen Jézus, és akkor ott nevetgéltek a kollégák rajta, hogy hogy, hogy, hogy üzenhet valaki, aki már meghalt. De hogy legyen egy bejelentés, pontma ma Jézus él, jelentem. Jó. És Jézus a vízválasztó. Jézus nem egy, ilyen, nem egy ilyen maszatolós valaki, hogy ez is belefér, az is belefér, és, és, és persze nem kell megtérned, csak, csak érezd jól magad, hogy persze, teheted a bűnt, mert úgyis én megbocsátom, meg stb. Jézus nagyon keményen, nagyon kontrasztosan beszél a bűnről, nagyon kontrasztosan beszél a döntésről. Azt mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ez, ez azért ez nagyon kemény. Ez nagyon kemény. Itt, itt, itt nincs döntési lehetőség. Jézus megmondja, hogy vele vagy ellene, aki nincs velem, az ellenem van. Ezt mondja Jézus egyik helyen. Van egy másik is vigyázni kell, mert az meg úgy hangzik, hogy aki nincs ellenem, az velem van. De ez a kettő kiegészíti egymást. Következő meg, ö, megbontránkozási pont lehet Jézussal. Ugye Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Az út és az élet. Az nem azt jelenti, hogy... Ö, hogy ö, az nem egy, nem egy pillanat. Az élet, ha csak egy pillanatig tartanak, ha az út, az csak egy ö, pár cent is lenne, azt akkor nem útnak nevezzük, meg nem, nem életnek. És Jézussal maradni az úton, Jézussal élni az életet, Jézushoz ragaszkodni életünk folyamán hűségesen. Egyszer hallottam egy éneket, amiben az a, talán a refrénynek az utolsó sora, hogy életfogytiglan ő. Ugye most van szó erről a büntetések során, de nyilván ha valami nem büntetés, hanem áldás és életfogytiglan, akkor az egy, az egy jó hír és azt mondja, hogy élet Nem egy egyszeri momentum, nem egy egyszeri érzés, nem egy egyszeri feeling. Olvasom a 11-től 19. versig. Bizony mondnom nem támadt asszonytól születettek között nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb a mennyek országában nagyobb nála.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 Mert eljött János, aki nem eszik és nem iszik, és ezt mondják, ördög van benne. Eljött az ember fia, eszik és iszik, és ezt mondják, íme, falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. De cselekedetei által nyert, igaz, nyer igazolást a bölcsesség. Erőszakot szenved mennyekország, az nagyon érdekes dolog, és mert amikor beszélgettünk erről a dologról, beszéltük, hogy hogy mi az, amit nem jelent ez. És nem erről szeretnék most beszélni, hogy mi az, amit nem jelent. Mert nagyon sok mindent nem jelent ez az ige. Isten országának a működésével kapcsolatosan nagyon sokszor mond Jézus hasonlatokat, példázatokat hasonlatosan menjek országa, és akkor elmond egy mechanizmust. Mondok egy példát, elmondja azt hasonlatosan, melyek országa a vetéshez, ugye amikor a magot elvetik, és a gazda csak várja, várja, hogy nőjön és elkezd nőni. A magától növekedő vetés a címe egyébként ennek a, a példázatnak, hogy milyen az Isten ország. És meg sok minden mást mond, de egy biztos, hogy az Isten országának működése az merőben más, mint az emberi bűnös társadalmak működése. Az ember ugyanis azt gondolja, hogy meg tudja oldani a világ nagy problémáit. Aztán mindig szembesül valami másikkal. Ez valami olyasmi, amikor próbálom, ugye a, itt, itt benyomtam már, a másik helyen megkijön, És ugye, mint a ruhás szekrényben, amikor be akarott tenni, be a ruhát, az egyik helyen, ha benyomtad, benyomtad, toppá, másik helyen már kijött. Tehát szóval, itt tudja az ember megoldani a, a világ problémáit. És annak idején is volt erre szépszáma a jelentkező, mint például a farizeusok, akik azt mondták, hogy meg kell hozni néhány szabályt még, meg kell szigorítani a eddigi szabályokat, és szépen betartani, betartatni, és akkor ez olyan, olyan, olyan magasztós, mi is jól járunk ezzel, mert mindenki sztárnak tart minket, mert hát ugye az emberek is szépen itt igába mennek. Próbálták maguk emberi módján megoldani. Egyébként szép biznisz is, biznisz is állt az egész mögött. Nem tudom, hogy végülis kivetítetted a képeket? Voltak kivetítve képek mögöttem, nem? Jó, oké. Okay. Akkor most a harmadikat kéne kivetíteni, jó? Ő az... Á, fantasztikus. Tudjátok, ez micsoda? Igen, olyasmi, mert... Műfű, műfű, műfű. Szóval Ez egy Műfű. De szerintem elég gáz. Na mindjárt elmondom, hogy miért. Ö, elnézést hogy bocsánatot kérek most azoktól, akik vágynak a kertjükbe műfűre. Marci? Műfű? Már van. <gül> Super! Szóval akkor ez Marciék műfűbe. Na szóval a lényeg az, az egész műfűben az... Műfű, műfű. Minden hangzik jól. Szóval Szerintem ez nagyon, nagyon undorító egy dolog. Ugyanis emberileg próbálja megutánozni azt a dolgot, amikor ki az, aki járkált már mezitláb ilyen nagy nyári melegben, ilyen finom hűvös kutyakakakimentes, meg kőmentes, pázsiton, strandon, meg ugyanilyen kellemes, amikor lehet menni benne a mezitláb, a szorítócipő helyett. Na szóval ezt a szőnyeget gondoljátok el, hogy valaki az igazi fűre le akarja teríteni. És akkor elkezdtem gondolkodni azon, ha valaki ilyen lenne, az mondjuk azért lenne, mert vak, vagy mit tudom én, nincs, nem alakult ki az érzékszerv a lábába, vagy szőnyegárus, vagy bolond. És nem tudom, még lehet, hogy tudnátok mondani egyéb okokat. És kicsit hasonlít, hasonlít a helyzet, ami akkoriban volt. Mi volt akkoriban a konfliktus? A törvény, a proféták, az áldozatok, Amiket bemutattak, az mind arra volt jó, hogy Jézusra mutató jel, Jézusra mutató szokás, Jézusra mutató törvények legyenek. És kicsit ez a műfű olyan, hogyha elkezdjük leteríteni, és akkor már elértünk az igazi fűig, akkor megpróbáljuk rá ráncigálni a fűre, és igazándiból. Úgy képzeljük el, hogy a törvények, a proféták, az áldozatok, az egész zsidó vallási rendszer arra volt jó, hogy előkészítse az utat Jézusig. És amikor ott van Jézus, akkor nem tudnak vele mit kezdeni. Nem tudnak vele mit kezdeni, annyira beleszoktak, annyira bele az addigiba, hogy fogják és ráhúzzák ezt az egészet, és megpróbálják elfedni vele. Csinálják tovább a valásos dolgaikat, ahelyett, hogy megerülnének annak, hogy amiért eddig küzdöttünk, amiről az egész valásunk szól, megjelent a messiás, és itt van, és, és hurá És ilyesmi egy kicsit ez a műfő is, ugye, hogy valahogy úgy érezzük, hogy az jobb, mint az igazi. És Jézust eldobják, Jézust keresztre feszítik, és János ugyanebben a sorsban osztozik, ahogy ugye Jézus itt arról, ír arról, hogy, hogy ez a Hofi mondta azt a fűszűrős cigis történetet, hogy, hogy igazániból őről azt mondják, valahol találtak kifogást, ugye kiment, pusztába, nem eszik, nem iszik, a ördög van benne. Ugye a Jézusom azt mondják, hogy eszik, iszik, kik a barátai, a vámszedők, akkor ez az, az, az egy bűnös, ugye? És ez egy, ez egy olyan gondolkodásmód, hogy Mindez azért alakul ki, mert amikor ott az igazi, akkor nem tud az ember mit kezdeni vele. Meg van zavarodva, nem tud mit kezdeni vele. És én hiszem azt, hogy azért nem tud az ember mit kezdeni vele, mert nem nyitott a szíve, nem nyitott a szíve Isten megoldásaira, hanem az addigi kis szokásaimat, hogy valakit elkezdje felborítgatni. És ez kicsit jellemző sok esetben ránk is, hogy a, nem várjuk meg Isten megoldását, hogyha valami nem megy, Megnézzük, hogy, hogy tudjuk jobban csinálni mi saját erőnkből. Nincs hitem? Hogy tudom úgy csinálni, hogy jobb hitem legyen? Nem elég jók az alkalmaik? Milyen zene kellene? Hogy kellene jobban csinálni? Ahelyett, hogy csendben maradnánk, van egy ilyen ének, hogy szívem csendben az óra figyel, ki segít. Nem tudom, lehet, hogy valaki ezt ismeri. Szívem csendben az óra figyel, ki segít. És ez a magától nevekedő vetés is ezt mutatja. Vannak dolgok, amikor cselekednünk kell, és nem tesszük. Vannak dolgok, amikor nem kéne cselekednünk, viszont mindent csinálunk. És ezt kellene megtanulni, hogy mikor kell csendben maradni, mikor kell lenyugodni, és ha kell, az összes addigi dolgot kitenni a kezünkből, zsebünkből, fejünkből, és Istenre figyelni. És Isten egyik csodálatos ígérete az, hogy ilyenkor elkezd munkálkodni. Azt mondja az ige, hogy közeledjetek hozzám, és én közeledni fogok hozzátok. Isten nem tör ránk, nem, nem töri ránk az ajtót. Isten egy végtelen úriember. Gyere ide hozzám, én megvárlak, én türelmes vagyok feléd, várlak, és ha ide jössz, hogyha kiteszed a kezedből az addigi dolgaidat, és hozzám jössz, Figyelsz csendben rám, akkor én elkezdedek megáldani téged. És nem csak egyénileg, hanem gyülekezetnek is, mint egy gyülekezetnek is meg kell tanulni. Ja igen, jó volt ez az ének, hogy énekeltünk. Ugye mindenem tiéd, az egész életem, és ugye új életet nyerek. Mindent átadok neked, és új életet nyerek. Meg kell tanulni lerakni a dolgokat, és Isten kezéből elfogadni az újat. És... Ez gyülekezet számára is egy, egy fontos dolog, hogy, hogy amikor a programjainkat csináljuk, akkor jusson helyi Istennek. Akkor jusson helyi Istennek. Amikor Isten ki akar minket mozdítani a megszokott kereteinkből, mert valami mást akar tenni, akkor akkor legyünk felé nyitottak, legyek, legyünk ezek felé nyitottak. És jó az a dolog is, amit Balázs is mondott, hogy ugye nem szokás ezt így csinálni, hogy kimenni egy gerecse 50-re, aztán ott, ott, ott énekelgetni meg. De ha Isten erre indít minket, tegyük, és, és mert Isten ezzel minket is talán másokat is meg akar áldani, és ez egy jó dolog. És én hiszem azt, hogy egy áldott és nagyszerű dolog az, hogy ha mind gyülekezett, tudunk így, tudunk így gondolkodni Isten előtt, nyitva tartani a dolgokat és várni azt, hogy ő betöltse. Imádkozzunk! Uram Jézus, köszönjük, hogy Te csodálatos vagy. Köszönjük neked azt, hogy, hogy Te visszakalsz minket emlékeztetni arra az üzenetre, arra a pontra, arra az emlékre, amikor Te szóltál hozzánk. Köszönjük, Uram, azt, hogy Te nem vársz tőlünk sokat. Köszönjük, Uram, azt, hogy Te megmutatod nekünk, és bocsáss meg is nekünk, Uram, ezt, hogy olyan sokszor annyi mindent kezünkbe akarunk tartani, annyi minden terhet, Magunkra veszünk. Annyi mindennel töltjük meg az életünket és a fejünket, ami nem visz előre. Uram, taníts meg minket. Taníts meg minket, Uram. Te előtted megüresíteni magunkat, hogy, hogy azok a dolgok tudják betölteni, Uram, az életünket, amik tőled jönnek, amik a Te dolgaid, Uram. Hát, hogy élő legyen a kapcsolatunk így veled. Istenem, ott, hogy ne egy olyan edény legyünk, aki, aki megpossat vízet tartalmaz, hanem ahova mindig friss víz jönte tőled. Hagyj legyünk nyitottak, Uram, feléd, Jézus. És köszönjük neked, Uram, azt, hogy, hogy Te élő Isten vagy, aki, aki formálod az életünket, aki, aki adsz üzenetet. És Uram, kérünk a Te szent lelkedér, hogy tölts be minket, Uram, Segíts, Uram, ezen az úton járnunk, ezen az úton maradnunk. Amen. Bandiék följönnek, zenélni, és Balázs, téged megkért végül amát, hogy vezess be az úrvacsorát? Nem kért, Nem kért meg, de akkor, akkor jössz, bevezeted az úrvacsorát? Jó, szuper, jó. Úrvacsorát fogunk venni ugyanis, és Balázs fogja bevezetni.